basme în limba română Cine e mama adevărată? Această poveste a avut loc undeva în India Acum mult, mult timp O mamă tânără trebuia să călătorească cu fiul ei într-un sat îndepărtat Pentru a ajunge acolo, trebuia să traverseze o pădure frumoasă Mama era fericită, căci copilașul ei părea încântat de ciripitul păsărilor Râdea, încercând să se joace cu fluturașii care zburau pe lângă el și adora mirosul florilor pe care mama îi le dădea. Mama a mers mult timp, până când au ajuns la un lac. Apa lacului era albastră ca cerul, arăta atât de proaspătă și înviorătoare, încât mama a hotărât să facă o baie. Și-a lăsat copilașul pe un smoc de iarbă pe marginea lacului. Și după aceea a început să noate. În timp ce nota, mama a auzit ceva Te deranjează, draga mea, dacă va aș cu copilul tău până ieși din apă? Mama a văzut o altă tânără care se uita cu drag la copilașul ei A zâmbit Sigur te poți juca cu el Ce bebeluș frumos! Și cât de drăguțel ești! Acum că am venit eu, stai liniștită! Bucură-te de baia ta! Auzind că cel mic râdea și se juca, mama s-a liniștit și a hotărât să mai înnoate puțin. De ce nu-i mai aud? Bebelușul meu, stai! Unde-l duci? Stai! Mama a ieșit repede din apă Și a fugit după femeie și a zis Stai așa, unde-mi duci copilul? Copilul tău? Asta e copilul meu Pleacă de aici Cum îndrăznești? Dăm copilul înapoi Hoață! Hoață de copii! Răpitoare-o! lasă copilul! Atunci, niște oameni dintr-un trib al pădurii treceau prin zonă Au auzit cearta și au venit să vadă ce e Care-i problema? Ajutați-mă, ajutați-mă, vă rog! Îmi ia copilul! Vă rog să mă ajutați! Minte! Copilul e al meu! <gângă> Încearcă să-mi fure bebelușul meu! Vă rog, nu o credeți? Oamenii s-au uitat unul la celălalt, nedumeriți. Nu aveau idee care dintre femei zicea adevărul și care mințea. Într-un final, unul dintre ei a vorbit. E un singur mod în care putem rezolva problema. Vă ducem la șeful nostru. De ce? Vă zic că bebelușul e al meu De ce nu mă ascultați? Cu toții sunteți hoți de copii! Cu siguranță că niciunul dintre noi nu e hoț Cu siguranță că una dintre voi Și aici, în pădurea noastră Nu puteți pleca de aici până nu rezolvăm problema e, Veniți cu mine! Oamenii au dus femeile pe cărările din pădure Până au ajuns la o peșteră ciudată Acolo au vorbit cu soldați într-o limbă stranie Au intrat într-o peșteră întunecată Nu vedeau nimic Când, dintr-o dată, din întuneric a apărut Și stătea în fața lor căpetenia Hurbinacan calicin balacan pan Huca! Care dintre voi e mama? Eu sunt! Eu sunt! Mmm! Sula! Acum, în lumea junglei, cine-i mai puternic câștigă? Copilul e aici! Una dintre voi să ia copilul de cap, iar cealaltă de picioare. Și ambele să trageți, să vedem care e mai puternică. Ambele femei au genunchiat lângă copil. Copilul s-a uitat la mama lui și a zâmbit. S-a întins spre ea și a strâns degetul cu mânuțele lui mici. Mama a început să plângă și și-a mângâiat copilul. Dintr-o dată, au început să se audă tobele Să înceapă concursul! Imediat ce vrăjitoarea le-a auzit, a început să tragă tare de picioarele copilului În timp ce mama adevărată se uita cu drag la fiul ei Când a simțit că e tras de picioare, copilul a început să plângă Mama adevărată s-a îngrozit Opriți-vă, opriți-vă! Nu vreau să iau parte la acest concurs! Vă rog, opriți-vă! Am câștigat, am câștigat! Copilul e al meu! Tăi copilul mamei lui adevărate! Dar am câștigat! Ba nu! Doar ai arătat că tu ești foața, iar ea e mama adevărată! Nu ești corect! Ai zis că în junglă cine-i mai puternic câștigă! Și eu am tras copilul spre mine Da, așa am zis Dar mă refeream la puterea maternă Ea ar fi renunțat la copilul ei Doar ca să se asigure că aceasta nu va mai fi rănit Doar o mamă adevărată ar fi putut face un astfel de sacrificiu Poftim copilul doamna mea Mulțumesc! Mulțumesc mult! Știu cine ești! Dacă te mai văd aici în pădure... Bine, vanraj. Bine! Într-o zi mă voi răzbuna pe tine! Într-o zi! Nu știm dacă vrăjitoarea s-a mai întors în pădure, dar ceea ce știm sigur... E că, chiar dacă s-ar fi întors, nu ar putea niciodată să câștige în fața puterii iubirii unei mame adevărate.